Rejtőjenő járőr a szaharában. Pushkin Mária Gottfried közlegény bevonulása a gondári Lafayette erőt helyőrségéhez, azt hiszem, örök időkre felejthetetlen marad a szemtanúk előtt. Negyven újjontszel együtt oramba beöltöztették, és útnak indították a szaharába. Ám a vasúton elveszítette a sakkáját, és mivel napszúrástól tartott, előkereste podgyászából a régi civil fekete kemény kalapját, és így vonult végig szakaszával a gyanútlan őrvezető mögött Gondár utcáján. Az emberek megálltak és nevettek. Egy úrvezető meglepetésében felfutott a járdára. Képzelhetik, egy jó indulatú, hosszú arcú, negyven év körüli polgár, mélabúj szemmel, pamagyszerű sötétbarna angol bajussal, talpig marcon a légionárius, és a fején fekete nemeszkalap. Ezen felül egy szarokeretes pápa szemet is visel. Az erődudvar közepére állították az ujjoncokat. Itt egy arra siető, jó indulatú káplád leütötte fejérülnak a lapot. Rálépett, felhúzta térdig, és továbbment. ment. Puskin Mária jagott, nagyon csodálkozott, de senki sem törődött vele. Noja, az egyenlítőnél fásult útát ezt mindenkit a katona élet. Mint örökbúra állandó porfátyol borul a város fölé. Roppant forróság feszíti a levegőt, és dermesztő éjszakai lehűlések, legyek, rovarok, tomboló orkánok, Továbbá a teszik elviselhetetlenni gondárban az életet. A port, a forróságot, a dermesztő lehűlést és a tomboló vihart úgy, ahogy megszokják előbb-utóbb az emberek, de goronörmester folytonos jelenléte a legszívósabbakat is rendkívül megviseli, pedig így első látásra aránylag nehállás embernek tűnt mosolygott és biztatóan üdvözölte a kiképzésre érkező újoncokat. Helló, Hello, fiúk! Én vagyok guronatya. Itt olyan dolgotok lesz, mint otthon. – No, hála Istennek! – szólalt meg elégedetten Puskin Mária Gottfried. – Nálunk otthon igen jó családi életet éltek. Az őrmester arca egy másodpercre elsötétedett, mint a mező, ha gyorsan haladó felleg siet át a nap előtt, egy különben derűs nyári délutánon. De azután ismét mosolygott. – Ki szólt közbe? – kérdezte a atyai érdeklődéssel. – Én! – felelte, mint egy dicsekedve a tájékozatlan újonc. Úgy! Maga volt! – mondja az őrmester örmeddezve. – Hogy hívják? – Puskin Mária Gottfried! – A testvéreit ne említse, csak a maga neve érdekel. A hosszú arcú újonc előre jött egy lépést, és bal kezének tenyerét nyájas elnéző mosolyjal az őrmester vállára helyezte, aztán így szólt. Gottfried, Mária és Puskin kizárólag az én nevem. Igazán! érdeklődött elragadtatással az altiszt. Hát persze! kiáltotta lelkesen az ujjoncs, és úgy látszott, hogy nyomban összecsókolóznak, táncra perdülnek, vagy más hasonló módon vezetik le féktelen rokon szemüket. Ekkor azonban véget ért a bohózat, és következett a tragédia. Az őrmester olyan rémületes férfi sikójjal, mint aki találatért elkiáltotta magát. Vidám! A város tájékozatlan lakossága, amikor az őrmester először vezényelt vigyázt gondárba, sietve felkereste a föld alatti helységeket, mert mindenki azt hitte, hogy a háromnapos légvédelmi gyakorlat kezdetét jelzik a szirénák. Az udvaron tartózkodó katonák a szörnyű üvöltésre állásba ugrottak. Viszont Puskin Mária Gottfried összecsapta a kezét, és így kiáltott. – Szent Isten, ez rosszul lett! Vizet! Az őrmester ijesztő arccal egészen eléje lépett. Nem hallotta, hogy vezényeltem. Ez vezénylés volt, csodálkozott vidáman a hosszú arcú újonc. Van egy nagybátyám tumban. az akkor csinált így, ha rájön az asztma. Ujjanc, hogy állít, Vigyázz! Hátra arc! Hagyjuk ezeket, felelte idegesen. Majd ha eljön az ellenség, akkor egrecírozok. Gyerekek vagyunk, kérem. Haló, főhadnagy úr! Egy arra siető halezredesnek intett az ujjával. Az őrmester arca piros lett, aztán ibolyaszínű, majd teljesen sötétbordó, és a szemét könnyű fátyol homályosította el. Egy másodpercig komoly életveszélyben forgott. Az alezredes hökkenten állt meg, és oda nézett. – Kérem, főhadnagyúr, itt az artiszt olyan hangosan beszél. Maga az új érkezett, mi? És nem már kiképzés alatt. – Ez nem fontos. Azt akarom mondani, hallgassok. Az ezredes úgy nézett rá, mint egy ötlábú borjúra. Ilyet még nem látott. Szinte szeliden mondta. Maga nagyon szerencsétlen lesz itt ezzel az egyéniséggel. Mi volt maga civilben? Tőzsdei megbízott egy bank szolgálatában. A úr mi volt civilben? Katona, felelte lesújtó hanglejtéssel az elezedes. Hogy hívják? Puskin Mária Gottfried! És most már bevallom, hogy az iván nevet is viselem, tette hozzá lesütött szemmel, mert maga is érezte, hogy ez már túlzás. Az alezredes tanácstalanul nézett végre a hosszú arcú pamacsba jutszú pápa szemes kis polgáron. Azután vállat vont, és az altiszthez fordult. Örmester, tekintettel lesz arra, hogy ez az ember egy szokatlanul megrözött civil. És mivel kiképzés előtt áll még, büntetés helyett részesítse szemléltető oktatásba a katonás viselkedésről. Az alezredes elment. Goronőrmester meghúzogatta Hius Bajuszát. Vastagnyaka előre görbült, és néhány másodpercig szuggesztíven nézte Puskin Mária Gottfried, sőt Iván cipőjét. Aztán így szólt. Most maga a szemléltető oktatásba részesül majd. Ez úgy történik, hogy én itt az árnyékba oktatom az újoncokat, maga meg ott a napon áll és szemléli. Ha elmozdul, akkor vasra veretem maga vizenyős a nyújtósagyuméla bústeve. Ez a kijelentés délelőtt 11 órakor történt. Délután 4 óra felé az ájultan heverő újoncokat két legénye szobájába vitte. Így indult útjára a hosszú arcú, szemüveges Puskin-Mária katonai pályafutása.